De Detete Càpsules musicals amb Rafael Corbí, el món del jazz amb Jackie Gage Detete. <fixi> Un artista que, provinent de Califòrnia, arribava amb una recol·locació musical a la ciutat de Nova York. Jackie Gage, una veu interessant, una veu dolça, tendra que ens aporta també amb les seves pròpies composicions. Una atmosfera relaxant, familiar, diríem, fins i tot amb el seu món musical on barreja, on ha barrejat sempre els mons del jazz i de la música folk. Música molt sentimental, especial per aquells clubs de música, clubs de jazz de la ciutat de Nova York on l'intimisme és tan especial Amb aquest mini espai del dia d'avui, escoltem peces i ens arriba la música de Jackie Gage però la recordem des d'un àlbum que publicava l'any 2016 el disc anomenat Searing Songs The people that I knew would like me Little spider, you came to bite me Sweet is what you seem to be But that was just a mask And I want to see your history una de les millors i més populars artistes emergents de l'escena musical de la ciutat de Nova York, on com he dit, va arribar portant-nos la seva música, la nativa de San José, una localitat de l'estat de Califòrnia. Ens va portar àlbums diferents amb una artista que va créixer escoltant la música de Dionne Warwick, de d'Ella Fitzgerald o de Louis Armstrong durant la seva joventut. Un artista també que ha participat en concerts, ha interpretat al costat de gent com Mark Curry, el Connolly o Irving Hall i també com Terrenloof uh, o Tony Tony Johnny Jackie Gage eh, va ser finalista del Jazz Search West el 2014, també ha interpretat en eh, diferents llocs com Yoshi's i el Song Room i en eh, festivals com el San Jose Jazz Summerfest, el Fillmore Jazz Festival o Berkley Junteenth i també en altres festivals arreu dels Estats Units, sobretot en dalt la costa Este. amb aquests personatges que ha interpretat al llarg de anys, com us deien, però també al costat d'Antonieta Montag, d'Edwin net, The Brand New Heavies, The Gable Planets, i d'altra gent com eh, amb localitats del BB Kings de Nova York, el Mint Harlem, Howard Theater de Filadèlfia, el Sound Kitchen, el Harlem Stage en The Mean, o Blue Whale de Los Angeles, o el Pitchball Cultural Trust. Hem d'escoltar la seva música per convendre un artista que al mateix temps també ha portat la seva música cap a Europa, a Rússia i Ucraïna en gires el 2018, 2019 i 2020 magic that you weave so well. Those icy fingers up and down my spine. That same old witchcraft when your eyes meet mine. That same old feeling that I feel inside. And then the elevator starts its right And Jackie Gage en té aquesta veu tan dolça bellotada perfecta que ens agafa i ens acarona eh, és eh, fantàstica com un bon vi dolcet eh, posseix una gràcia musical que sens dubte ens ha d'encantar amb aquesta barreja que arriba a factuar, música folk amb els seus moments però també el jazz el sol i el ritme en blues dins del seu so un so que trobàvem precisament aquest 2016 amb aquest àlbum que us hem comentat les cançons de sirenes del qual per acomidar- nos amb aquesta presentació que nhem fet avui amb aquest record musical que n’hem fet en el dia d’avui. Escoltarem notes d’una cançó que porta el nom de “ Come Slow, Fixies en la música de Jackie Gage.